Ярославі Гапоновій, не біда, що засипало листя доріжки, І не страшно, що літо було і нема. Пам'ятай, до весни залишилося трішки, Всього лиш одна зима. Увімкни у душі своїй світло усмішки, Хай за вікнами знову бушує гроза. Пам'ятай, що до щастя лишилося трішки, Всего лишь одна слеза.